Tak technicky řečeno, teď eh, vždycky na to já, to je trochu moje zaměstnání, já jsem se zabýval tou teorií dlouhou dobu a učil jsem to. Ta první Diána se nazývá viveka dža, jo? líšen. líkajte, lí, a šen jako zrozený, jo? Líše. mám to napsat, nemusím. Mm -hmm. Chceš to napsat? Mm -hmm. To znamená, že je zrozená z sanskritického korené vyč ti, kteří se zabývají jako já linguistikou. vyč znamená dělit, jo? Z vič je věka, což je dělení, a vy to je emfatický, že je to velice oddělen. Hm? Velice oddělen od čeho? Od pěti překážek. První Diána je eh, přímé oddělení od pěti překážek. těch pět překážek neexistuje v první Diáně. Ale podle buddhistické kosmologie hm, sféra samsáry je sféra tří. Hm, sfér poznání. Tří sfér vědomí. To jste se učili trochu, ty teorie? V té sféře ve které jsme teď, ta se nazývá káma dhatu. Sféra, ve které vědomí pracuje na základě pěti smyslů. To, o čem myslíme většinu času, nejenom my, i zvířata, i ryby, hm? i nižší druh bohů jako rečtí bohové, který mezi sebou bojují a tak dále, hm? a který mají stále ještě pocity eh, neblahé a eh, žárlivost a tak dále. Hm? známé řeckou mytologii. Hm? To jsou nižší bohové. Hm? A jsou nižší bohové, protože stále ještě jsou uvázány na informace pěti smyslu. Jo? A myslí většinou na to, co vidí, co slyší, co chutnají, co e, cítí hm? tělem i nosem. Hm? No a tím pádem e, Mysl v té sfére, které, kde myšlení je dominováno pěti smyslu, je, mysl je těkavá, hm? jak u lidí, tak u zvírat, i u těch nižších bohů. Hm? Tomu se říká kámat to je ta nejnižší, nejnižší sféra vnímání, kámat Teď my, se chceme, my si chceme osvojit diánu na základě předmětu, který my můžeme, jehož obraz my můžeme chytit ve vědomí a proniknout tím, To je sféra, která se jmenuje sféra vnímání jemných forem. Hm? Džána na základě objektů, který se dají rozlišit, je sféra vnímání jemných forem. A ta sféra vnímání jemných forem, ty se říká rupa dátu. Rupa je forma. Ale zde to znamená jemná forma. Jo? Čili sféra vnímání jemných forem. Ta sféra vnímání jemných forem, ty bohové který eh, bozy, které vnímají na základě jemných forem, ty jsou daleko rafinovanější, protože ty pracují hlavně na základě eh, vnímání těch jemných forem, nehrubých hrubých forem. Proto už nemají žádnou žárlivost, hm? už nemají eh, chtivost, hm? už nemají hlavně eh, nelibost, Hmm? zlobu. Hmm? Protože to, co vnímají, jsou pouze jemné formy. Tam už hrubé formy mizí. Jo? A ty sféry vnímání se říká růpad hátu. No A tím, že zvládneme džány Na základě jemných forem musíme si vytvořit tu jemnou formu v mysli, teď si ji vytváříte na základě dechu, hm? ale můžeme si ji tež osvojit na základě barev, hm? na základě konceptů. Hm? Z hlediska buddhismu i Bůh je prostě koncept, který si může, kterým si můžeme osvojit jemnou formu. Jo? No a další je avupa to je ta nejjemnější forma samsárického. bytí a bytí z hlediska buddhismu je bytí vědomí, bez vědomí neexistuje žádné bytí. No a to jsou nejjemnější objekty které přesahují formu. Proto se nazývá Arupa. A je negace. Jo? Ty objekty nemají formu. A stejně tak vnoření do těch jemných forem džána znamená vnoření se. Hm? Vnoření do jemných forem jsou čtyři druhy o tom se budeme bavit, a tež jsou čtyři druhy vnoření se do bezforemnosti. To všecko v burmě, ta tradice, ta existuje a je nutno se to naučit. Třeba v Paok před tím, než učitel vás začne učit Vypasanu, tak se musíte naučit těch osm samápaty, to jsem vysvětlil včera. Tak osm samápaty je vnoření se do čtyř jemných forem. Hm? Čím hlubší samády první, druhý, třetí, tím hlubší vnoření. No a pak v bezforemnost. První bezforemnost je nekonečný prostor, hm? pak nekonečné vědomí, které pozoruje ten nekonečný prostor, že se mysl s nekonečným prostou obrátí na vědomí samotné, to umožní právě Diana. Bez Diány my se nemůžeme obrátit mysl na vědomí samotné, které pozoruje ten objekt, což je objekt minulé mysl To je těžký pochopit, ale chcete to pochopit, tak já to vysvětlím. To je moje, jo? Chcete to pochopit? Dobře. Mě otázku. Mě je nekonečné to je nekonečný čas? Co? Mě je nekonečné vědomí, to je nekonečný čas? Ani tak, ani onak. Protože Milována se nedá vysvětlit e, nějakým... E, e, e, ne, e, nekonečný e, vědomí je to vědomí, které vnímá nekonečný objekt. Protože vědomí závisí na objektu, který vnímáme. Jestliže vnímáme konečný objekt, no tak máme e, ohraničené vědomí. Protože ten objekt ohraničí vědomí. Ale vědomí samo není ohraničené. Aby jsme získali, to už říká starý Sokrates, aby jsme získali poznání toho, že naše vědomí není ohraničeno, že my sami děláme hranice vědomí, musíme v tom vědomí vytvořit nekonečný objekt. A ten nekonečný objekt v, v neteoistický buddhismus není e, teistický, e, v myšlení, neteistickém myšlení je založen na tom nekonečným prostoru. V teistických systémech na, na Bohu. Hm? Ale Bůh je něco, co můžeme uchopit. Hm? Ale ne, nekonečný prostor je jenom eh, opravdový Bůh, který můžeme uchopit, ale pokud to uchopíme, tak jsme ho nepochopili. Skutečný Bůh se tež nedá uchopit. Ale ten nekonečný prostor vznikne z toho, že pracujeme jako Monika na, na barvách, třeba. Hm? No a tu barvu ve hlubokém prohloubení my můžeme roztahnout. Hm? Jedna z výhod eh, tréninku v Džánách je, že my ten objekt džány můžeme roztáhnout a zase smrštit, Roztáhnout, smrštít. Protože to je mentální objekt. Jo? Je to jasný ten princip. No a když roztáhneme tu barvu, no tak v té barvě najdeme pak eh, díry. No A když se zhnusíme formou, předtím musíme projít procesem znusování se formy, forma je něco, co brání vědomí se prohloubit hlouběji. Když takto uvažujeme, no, tak pak mysl se propadne do té do díry no a rozšíří se na nekonečný prostor. A jestliže se mysl usadí v tom nekonečném prostoru, tak to vědomí, který pozoruje ten nekonečný prostor, když se vědomí usadí na tom nekonečném prostoru, může se vrát, obrátit samo na sebe, protože žádně to není problém. No a pak je to nekonečný vědomí, protože objekt je nekonečný. Hm? No a teď, když se chceš dostat ještě do hlub, jemnějšího objektu, hlubšího prohloubení, tak medituješ na ten prostor v tom nekonečným vědomí a ten prostor tam není, protože prostor je něco, co ve vědomí není. Hm? No a to je sféra nicoty. Jo? No a ten, jestliže se usadí mysl v té sféře nicoty a pak znova žádná ti umožní se vrátit na mysl samotnou, no tak pak to je nejjemnější samsárický objekt, což je objekt ani vnímání, ani nevnímání. Jo? A nad ten objekt už jemnější objekt není. Pak už je jenom nirvána. A ten objekt je ještě objekt, protože eh, ho můžeme manipulovat. Ale nirvána, v pravým slova smysl, žádný Objekt není, protože ji manipulovat nemůžeme. Jo? Tak dobrý. Ty ostatní diány, druhá diána, třetí diána, čtvrtá diána, nejsou viveka dža, ale jsou samádi Jo? Jsou zrozený ze samádi. No a teď, co znamená, první Diana je zrozená se izolace, vývejka znamená tež izolace, oddělení, nej, izolace, od, Oddělení od pěti překážek. A teď teoreticky si probereme těch pět překážek. Těch pět překážek v první diáně neexistuje. Konec. Hm? V přípravné diáně ještě můžou se vyjevit, ale v té První Diáně už neexistují. Jestliže se tam objeví, znamená to, že jsme opustili první Diánu. Hm? No musíme se znova vrátit. A jaké to jsou překážky? Hm? Z hlediska teorie, jestliže se zbavíme překážek mysli, no tak mysl můžeme vidět na dno mysli. Těch pět překážek nám znemožňuje vidět dno mysli. Tak je to vysvětlené. A v různých tradicích je to jinak vysvětleno. V teroádový tradici to dno mysli je vysvětleno jako kontinuita mysli. Jo? A ta kontinuita mysli se nazývá bhavanga. Bhava znamená existence, anga znamená důvod existence. Důvod existence je kontinuita mysli. Pokud mysl nemá kontinuitu, no, není důvod k existenci. Chápeme to jasně? Hm? Je to proč? To nechápeš. Je to těžko si představit, že to vlastně je ta je to, to patří? je to, nemá to formu. Bhavanga, bhavanga je ta mysl, s kterou se narodíme, do který se po každý mysl vrací v každém procese myšlení. Aby nastal proces myšlení, my musíme upřít pozornost na nějaký objekt. Hm? A když upřeme pozornost na nějaký objekt, tak mysl pak ho zpracuje. Jestliže neupřeme pozornost na nějaký objekt, mysl ten objekt nemůže zpracovat. Je to jasný? A když mysl ten objekt zpracuje, vrací se do toho dna, hm? který umožňuje kontinuitu mysli. A s tím dnem. Existuje vůbec, když se něj upírá na nějaký předmět? No ano. A no ano. To poznáš právě, když pracuješ na těch hlubokých soustředěních, tak se ti stane, že najednou všechno zmizí. A kde je pak myse? No, v té bavance. Ale to je absolutně zkušenost, která k ničemu není. To není ani samata, ani vypašana. No a někteří, když nemají učitele, tak si představují, že mají zkušenost nirvány, ale to s vůbec nemá co dělat. To je jenom zkušenost té kontinuity mysli. A ta kontinuujte mysli z hlediska tervády se navazuje na poslední vědomý objekt minulého života, z hlediska Mahajany se ne nenavazuje na žádný objekt. Jo? Protože je nedualistická. Jo? To je ten rozdíl mezi Mahajánou a Terevánou. Hm? Ten základ mysli je sám sebe, prosvěcuje sám sebe a, a žádný, na, žádný objekt se nenavazuje. Z hlediska Terevády se navazuje na poslední vědomý objekt hm? minulého života. Proto je tak důležitý, když lidi umírají, aby ten objekt byl příznivý. Proto já jsem byl dlouhou dobu terovádovým mnichem nichem, byl jsem na vesnici taky tě zvou lidi, aby si recitoval abidarmu a připomínal jim dobré věci, co udělali v minulém životě, aby se objevil příznivý objekt. Když se objeví příznivý objekt, jdeme do příznivého stavu existence. Když se objeví nepříznivý objekt, nepřátel a já nevím, vzpomínka na co jsme ukradli nebo co jsme udělali špatného v minulém životě, někoho znásilnili nebo já nevím co, nebo jsme byli nevěrní. No a tak to je vlastně... Brána do nižších stavů existence. No a s tím, s tou bavangou, my pak umíráme. To je poslední vědomý objekt v tomto životě, a na základě toho posledního vědomého objektu v minulém životě, my se pak zhodíme do nového života. Jestli máme ty příčiny toho zrození a příčina zrození v buddhismu je chtivost. Protože máme chtivost, tak se zrodíme znova. A protože máme chtivost, no tak se i zrodí nová mysl. Jenže Buddha. Aspoň v nedualistické tradici žádnou pozornost nepotřebuje, aby se zrodila nová mysl. On jenom odráží věci tak, jak jsou. Ale i arahat potřebuje nějaký objekt, aby se zrodila mysl. Ale Buddha ne. Protože podle této teorie vlastně ta podstata mysli je Sama sebou, jak tvrdí tato knižka, je sama sebou ta takovost, jenom odráží věci jako takovost, ať už je nirvana je takovost, telefon je takovost, všechno je takovost, my jsme takovost, ty jsi takovost, kromě takovosti nic není, no a na základě takovosti Čtyři pravdy a mnoho pravd je jenom příprava k poznání jedné pravdy, což je takovost mysli. Jo? To je nedualistický myšlení. Hm? Dobrý. Teď my se chceme dostat do džány, tak musíme odstranit těch pět překážek. Jestli těch pět překážek neodstraníme, co je na tom směšného, to by mě zajímalo. to je to. A ty rozumí děsat na světě, Tak to je věda. Právě proto u nás jsme zdegenerovali duševně, protože jsme ztratili tu duchovní vědu. No tohle je fakt, to je věda. věda. A je to třeba si osvojit. A jak si to můžeme osvojit? Jedině tím, že meditujeme. Proto buddhismus neuznává slepou víru. A v naší, v naší tradici my, bohužel, většina z nás má víru, ale slepou víru. Protože nepoznala Objekt osvobození, objekt osvobození není žádný koncept, ale je mysl, skutečnost mysli, to je buddhismus. A ta skutečnost mysli nám prostě uchází, A to je naše nevědomost. Obzvláště nedualistický, skutečnou myslí je Niruana. Jenomže my ji nevidíme, proto jsme zaslepeni. A tak se vážeme. A tím vlastně procházíme nekonečnou sadou různých zkušeností. Dobře, aby jsme poznali stav pohloubení, musíme se zbavit těch pět překážek mysli, které mysli nedovolují, aby se vnořila v objekt pozornosti. Jo? První základní překážka, která je vlastně hlavní překážka, ty se říká kamarága. Hm? Rága, doslova od sansritského korene ranč, znamená zbarvení se. A káma? káma je e, uchopování objektu pěti smyslu. Tomu se říká. V indické tradici káma znamená eh, hlavně god, eh, tedy got, eh, bůh lásky, ne? se říká káma, kterýho Shiva spálil třetím okem, ne? známá to. Ale eh, normálně to znamená káma guna, guna jsou kvality a káma kvality pěti smyslů, které, po kterých my toužíme a kterých chceme chceme uchopit a zmocnit se jí. Jo? A těmi kvalitami pěti smyslů, barvami, zvuky, chutí a tělesným dotykem, tím jsme zbarvováni, jak jsme zbarvováni? Tím, že je chceme si přivlastnit, Že patří nám. A to už v džáně neexistuje. Hmm? My máme dotyk i příjemný dotek, slyšíme zvuky, vidíme barvy, ale my si je nechceme přivlastnit, protože mysl se utěšila. Hmm? Včera jsme o tom mluvili, že vlastně těch pět překážek jsou dvě překážky. Buď rozrušení, my se chceme zmocnit barev, zvuků hm? a tělesného dotyku, protože mysl není e, uklidněna. Proto se chceme zmocnit. Místo, aby jsme dávali, my chceme brát. A tím, že chceme brát, místo dávání, tím <hý> jsme zbarveni těmi pěti objekty, hm? barvami, zvuky, e, chutí, hm? tím, že se jich chceme zmocnit, chceme si je přivlastnit pro sebe, tak mysl ztrácí rovnoměrnost. Samády je stav rovnoměrnosti mysli. Jo? A tento stav rovnoměrnosti mysli ztrácíme, protože si chceme přivlastnit, chceme se chytit těch kvalit pěti objektů. Hm? Rozumíme si? že jsou No, protože chtivost je též díky rozrušení, když nejsme rozrušení, tak nemáme žádnou chtivost. Nelibost je taky stav rozrušení. Pak eh, rozrušení samo a eh, remorse, no? jak se řekne remorse a výčitky. Výčitky to je též stav rozrušení a pochybnosti o tom, co děláme, je tež díky rozrušení. Když nemáme pochybnosti o tom, co děláme, tak nemáme žádné rozrušení. No a právě proto máme buď mysl, samsárická mysl, je, buď se je rozrušena a nebo je letargická. Jo? Chtivost je, je díky rozrušení. Když mysl není rozrušená, tak my nemáme chtivost. Ve stavu samády není chtivost. Teď paradox tantry je, že právě když nemáme chtivost, můžeme o to víc hm, si užívat těch pěti smyslů. Když máme chtivost, tak vlastně těch pět smyslů jsou pro nás překážky, protože když se na ně upijeme, tak pak eh, jsme zoufali, když ztratíme ten, ten příjemný pocit, hm, který nám smysly dávají. Ale jestliže rozumíme smyslu, no pak to nestratíme. To, že se na to neupínáme. Na co se neupínáme, to nemůžeme ztratit. My jenom ztrácíme to, na co jsme upjatí. Je to jasný? Toto upjatí, to je ta lepivost? No, to je lepení se. My se lepíme na objekty pěti smyslu, proto jsme upjatí. A proto taky se nemůžeme... Správně relaxovat. Většina z nás je furt v nějakém stresu. Proč? Protože chtějí si něco přivlastnit, chtějí něco chytit, chtějí se někde nalepit. Hm? Je to tak? Vidíme to stejně. Hm? Kolik pak máme hodin? Abych toho nenakecal příliš moc. Teď máme 4 hodiny. Jo? Tak já nemusíme to provat všecko, nakousneme to a zítra můžem pokračovat, hm? protože důležité je, aby jsme měli kontinuitu v té tiché, utišené mysli. Hm? Právě proto, to jsou kecání, které jsou eh, praktický, pokud je bereme vážně, pokud je nebereme vážně, no tak to jsou kecání jako všechny jiné kecání. Hm? Teď kama rága. Jestliže máme kama rága, jestliže chceme se něčeho chytit, pak je samozřejmé, že něco druhého chceme odstrčit. Je to tak? Hm? a tento odstrčení to se nazývá patigha páli. Chceš sánskrit nebo páli? Patigha. No, ha gha je od sánskritického koreně han, který doslova znamená zabít, odstranit. Hm? A paty znamená praty. My chceme odstranit něco, co je nám nelíbe. A tomu se říká patyghá. Jo? Teď z hlediska buddhistické psychologie ten eh, ta patigha. ta touha něco odstranit, je základ našich strachů, našich depresí, našich starostí. Hm? Jestliže něco odstranit nemůžeme, tak to potlačíme. Že jo? A když to potlačíme, tak máme strachy, máme starosti, máme deprese. Hm? Protože to nemůžeme odstranit. Agresí. Čili ta hrubá forma patyga je agrese, jenomže my tu agresi prožíváme v těch jemných formách jako strachy, starosti, hm? deprese, nelibost. Jo? No a to je všechno napojení. Vlastně všechny překážky mysli mají co dělat s tímto komplexem. Buď máme libost a chceme něco držet, anebo máme nelibost a chceme se něčeho zbavit. A právě proto, když to máme, se nacházíme v komplexu. Hm? Samsara je komplex. Hm? No a v tom komplexu pak nastávají ty další překážky, které probereme zítra a teď si zameditujeme hodinku, hm? pak dáme prostor pro otázky a odpovědi a e, pro dnešek asi takhle. Jo?